A huszonegyedik fejezet. Az Úr pedig meglátogatta Sárát, ahogy megígérte, és beteljesítette Sárának, amiket mondott. Üfogant, és megszülte Ábrahámnak a fiút öregségében, abban az időben, amit Isten előre megmondott neki. És Ábrahám a fiának nevét, akit Sára szült neki, Izsáknak hívta, és körülmetélte őt a nyolcadik napon, ahogy Isten megparancsolta neki. Amikor Ábrahám százesztentős volt, született neki a fia Izsák. És Sára mondta: Nevetésre fakasztott Isten, és aki csak hajja, együtt nevet velem. És ismét szólt, Kihitte volna Ábrahámnak, aki hallotta tőle, hogy Sára gyermekeket fog szoptatni, mert fiút szültem neki, a már öregnek. A gyermek tehát növekedett, és elválasztották. És Ábrahám nagy lakomát rendezett elválasztása napján. És amikor Sára látta, hogy az egyiptomi hágár fia az ő fiával Izsákkal játszik, mondta Ábrahámnak, Üzd el ezt a szolgálót és a fiát, mert nem lesz örökös a szolgáló fia az én fiammal Izsákkal. Nehezére esett ez Ábrahámnak a fia miatt. Isten mondta neki, ne bánkodja fiad és szolgálód miatt, mindenben, amit mond neked Sára, hallgassa szavára, mert utódaidat Izsák után fogják nevezni. De a szolgáló fiát is nagy nemzetté teszem, Mert a te utódod. Így tehát Ábrahám reggel fölkelt, Kenyeret és vizes tömlőt fogott a vállára tette, Átadta neki a gyermeket, és elbocsátotta őt. Ő miután elment, beérsebb a pusztájában bolyongott és amikor elfogyott a víz a tömlőből, levetette a gyermeket egy bokor alá, és elment. És leült olyan távolságba, amennyire nyillal el lehet lőni. Azt mondta ugyanis, nem tudom nézni a gyermek haldoklását. És vele szemben ülve, fölemelte a hangját, és sírt. Meghallotta pedig Isten a gyermek hangját, és Isten angyala szólította hágárt az égből, mondván, Mi van veled, hágár? Ne félj! Isten ugyanis meghallotta a gyermek hangját a helyről, ahol van. Kej Vedd a gyermeket, és tartsd őt a kezedben, Mert nagy nemzettét eszem őt. És megnyitotta Isten a szemét, Ő meglátott egy kutat, oda ment, megtöltötte a tömlőt, és inni adott a gyermeknek, és Isten vele volt. A gyermek felnőtt, és a pusztában lakott, és íjas vadász lett. Párán pusztájában lakott, és anyja Egyiptom földjéről szerzett neki feleséget. Ugyanabban az időben mondta Abimelek és seregének vezére Pihol Ábrahámnak, Isten veled van mindenben, amit teszel. Esküdj meg tehát Istenre, hogy nem fogsz ártani sem nekem, sem utódaimnak, sem törzsemnek, hanem a hűség szerint, amelyet tanúsítottam irántad, cselekszel velem, és a földdel, amelyen jövevényként forgolódol. És mondta Ábrahám, esküszöm. És megdorgálta Ábrahám Abimeleket a kut miatt, amelyet annak szolgái erőszakkal elvettek tőle. És Abimelek válaszolta, nem tudom, ki tette, de te sem szóltál róla, és a mai napig nem hallottam róla. Így tehát Ábrahám juhokat és szarvasmarhákat hozott, és Abimeleknek adta, és szövetséget kötöttek egymással és Ábrahám nyájának hét bárányát különállította. Mondta neki Abimelek, mit jelent ez a hét bárány, melyeket különállítottál. Erre ő, a hét bárányt vedd át a saját kezemből, hogy bizonyítsák, én ástam azt a kutat. Ezért hívják azt a helyet beérsebának, mert ők ketten ott esküdtek meg egymásnak, és szövetséget kötöttek be Érsebában. Abimelek és a hadvezére, Pihol, útra keltek, és visszatértek a filiszteusok földjére. Ábrahám pedig egy ligetet ültetett be Érsebában, és ott segítségül hívta az úrnak az örök istennek a nevét. Ábrahám hosszú ideig vendékként lakott a Filiszteusok földjén.